Var inte så tyst! <skratt> Oj, var inte här vi försvunnit nu? Oj! <skratt> Shit, det bröt sitter jag och var söt. Alltså. Pinsamt! Hej, hej! Hej, hej! Hej, hey, man! Hej! Hej! Hey. Hey. Hey. Hey. Och välkomna till vår... Julpodd. Ja. Yes. Som även släpps på julafton, tror jag. Yes. Eller vad tror du? Ja. Yes. Bodla blir som så. Yes. Och vi får be om ursäkt för att vi inte har gjort våra adventpoddar. Yes, det är Ponts fel. Det är mitt fel. Skulle skulle åka till sjukhuset. Mm. Gröv! Jag kan förklara allting. Gör det. Så här var det att... Um, mm... Kort för att vi spelade in vår senaste podd. Tror jag det var. Jag kommer se så när vi gjorde det. Jag blev väldigt dålig i alla fall. För jag flore en massa blod och stuff. Och eh, på tisdag då. Så fick jag åka in ambulans. För att jag hade flore så mycket blod. Och inte kunde stå upp eller någonting. Och eh, därför så har jag läget inne på sjukhus. Och därför har vi inte kunnat podda. Och jag vill bara prata en sekund om det sjukaste. Aha. För jag går ju medicin. Mm. Så jag kollade ju omedelbart upp i min medicinbok så jag bara, what the fuck, vad kan det vara? Och då lutade det allting mot att jag har tarmcancer. Ja, men det är ju allt. Mm, precis. Och så kom jag dit och så var det ganska lugnt så här efter ett tag. För jag pratade med vissa läkare och bara, nej men jag tror inte det är det. Men det brukar aldrig vara, nej du är så ung och sådär. Mm. Så, så fort det kommer en läkare in, första läkaren som kommer in, det var på kvällen då jag skulle precis sova, kommer in och säger att jag har kollat på mina prover nu. och ja, Om jag ska säga det själv, det lutar ju lite åt att det är tallkänsla. Men bara, ursäkta, men. Ja, en välutbildad läkare säger väl fan inte så? Alltså. Det... Vad? <laughs> Nej, men alltså, dels för att ett, man kan ju inte bara dra den slutsatsen från. Nej, det är det jag menar. Och två, Uh, varför skrämma upp någon i onödan? Bå, man skulle liksom man borde sova kolla. precis innan en operation Och så bara nej Sorry, mm. nu får du lägga upp och <här> hacka tänder <här> mm. <här> nej, Hon bara, det var död Ja, det var skumt Ja under, Men det var det inte Nej och det, Men det allra bästa var att det var så bra timing För det var precis andra dagen Efter att uh, vi stackars markbord Hade behövt börja koka vattnet Ja, just det inte jag, för jag har egen brunn. Uh -huh. Och inte jag, för jag bodde i en riktig stad. Inte stad heller, kanske. Men du behövde visst göra det. Ah, Eller men... ha, när du var i med menar du? Ja. Uh -huh. uh -huh. yep. Nej, men det här dock med att vi har egen brunn. Min lilla systers kompisar, som för övrigt är typ så är Hon är 16, så de mällar runt det. <laughs> de trodde att... När Alva sa att vi hade egen brunn, så trodde de att vi gick ut och hämtade med... Alltså en eh, hink. Mm. Att vi gick ut och hämtade vattnet i en hink. <laughs> ur en brun. Bästa. Han bara, dude. Nej. Det är liksom du, kopplat. <laughs> det är det gå till på landet. Ja <laughs> ah, men typ. Alltså de tror ju typ det. <laughs> Han bara, what? Bästa. Simla frummet. Ja. ja. Förutom det så har vi gått på Star Wars. Ja! Gud, är har lätt för exalterat. Så exalterat var jag verkligen inte då. Men vad tycker du? Uh, jag tyckte det var ganska bra. Ja, jo, men den var ganska bra. Ja. Uh, jag kan ju säga så här. Jag har inte sett Star Wars. Jo, jag har sett typ en och en halv film kanske. Mm. Ungefär. Men du så gillar jag... den? Ja, uh, jag har inte sett de andra. liksom så Och uh, de jag har sett har jag inte tyckt. Det, det känns så litet på något vis. Men det kan jag nog relatera Och jag vet att du hatar mig nu, men jag tycker det. Jag bara, det känns så jag bara, vad är detta? Ja, men lite så. Var inte så tyst! <laughs> <snar> Oj, vänta här, vi försvunnit nu? Oj! <laughs> Shit, det bröts ju. Här sitter jag och är så alltså. Pinsamt! <laughs> ja! Kul, ja och jag trodde att jag sa jag inte, att jag inte tyckte om filmerna så blev det helt tyst. Och jag bara, det blir inte tyst, jag tycker det här. Så jag satt och tjötade och så bara, då säger han ingenting. Nu dor ju mitt internet men du kan ju fortsätta ja, där du ja, slutade. Ja, uh, jag berättade i alla fall att det du inte hörde vad att jag sa att jag, gillade inte, alltså jag har inte gillat Star Wars-filmer när jag, de jag har sett. Jag tycker det känns lite löjligt. Typ. Ja, men du är ond så det kan jag ju förstå. Ah. <laughs> Nej, men jag bara jag, jag tror aldrig jag fattar grejen. Jag har inte riktigt fastnat för det. Jag gillade det liksom inte. Eh, så jag liksom jag bara, men jag kan följa med typ. Mm. Och eh, det jag tyckte var bra med den var att även fast man kanske inte har sett de andra filmerna så hänger man med och fattar ändå. Den mm. där man behöver veta typ är vilka Leia, eh, Luke, Han Solo. Gud, jag kommer till och med att namnen. Shit. Oj, oj, oj. Eh, R2-D2, Chewbacca. Ja, ah, typ vilka de är. Mm. Och han där långa nissen i eh, plott Darth Vader. <laughs> nej, nej, nej. Han kan väl bra veta också, men det är inte han jag menar. Uh -huh. Han. Eh... R2-D2. Nej. C-3PO. Ja. Ja. Han är ju så jävla skön roboten är. roboten. Ja. Alltså, jag är nog den enda som tror. Jag tycker det. Mm. Alltså det är ju man behöver veta vilka de är. Och det vet ja. man typ även fast man inte har sett filmen. För att man bara vet. Japp. Jag tror det är en katt här. Ja. Jag tycker faktiskt att. Och jag vet att eh, jag troligtvis är den enda som tycker det. Men före tyckte jag att den femte filmen. Alltså episod fem. Mm. Det är inte den femte men ja, episod 5 fem var den bästa. Mm. Det tycker jag inte längre. För nu tycker jag att den är den bästa. <laughs> och det hjälpte ju inte heller att vi kollade i IMAX 3D. eller Jag tyckte det, nu? det var jättejobbigt faktiskt. Ja, för, men. Jag tyckte det för. Alltså. Ja. alltså jag ingenting för... var ju på skärmen. <laughs> Nej, men det var mer så här. Liksom, det kändes som att. Eller liksom, fokus, man vet ju inte vart man ska lägga fokuset liksom, på ögonen. För att fokuset är till, typ. Alltså, det är så oklart typ. I alla fall för mig. Ja, verkligen. Och så alltså, jag har glasögon. Och jag har inte sina små glasögon heller. Så, och jag måste påminna om ni ska man se skärmen. Och så ska jag ha de här tredje glasögonen över. Och det liksom går inte. Och det gjorde bara så ont på min näsa. Mm. Och jag tyckte bara det blev, det blev jobbigt typ För att huv man blev väldigt trött i huvudet när man skulle liksom så här. Gud, vart ska jag fokusera på skärmen nu? Mm. Men det var nice liksom så här. Vissa effekter var skit nice. Ja, verkligen. Typ när det flög in skepp igen. Ja. ja. Och min reaktion typ var när det kom ett så här skepp. Emot den. Och jag bara, man ser se dem under där nu? De som satt framför oss. Jag bara, varför tar de inte på det? En <laughs> vi har stupet. Ja, verkligen. Ja, men nu är det en julpodd, så vi får se någonting om julen. Ja! Jag kan säga något om julen. Mm, ja right. Jag har faktiskt liksom, dagen till ära. dag för dag för dopparedagen. På mig en tomteluva just nu. Nice. Mm -hmm. Och jag har städat mitt rum. Jag har bäddat min säng med så här rött. Och så har jag ljuslinger. Jag har doftljus med juldoft, of course. Och om det låter något konstigt nu så är det Fia som alltså min hund som bäddar i min säng. Om man hör det. Fia, kan du göra det sen? Och så har jag en julgran på mitt rum. Men julklappar under. Så jag är... Alltså, alltså, I'm in the Christmas spirit right now. Nice. Mm -hmm. Det är verkligen inte jag. Inte? Nu. Nej. Psh. Psh. Oh, fia, du är dumme <laughs> Får jag motivera? Ja. Ah? Eh, I augusti så hade jag julkänslor. Mm. För då tänkte jag att... Jaj, nu är det ju kallt nu så då kanske det kanske blir kallt eh, mm. i jul också. Alltså snöa grejer. Mm. Uh, men nu eftersom alla äter så mycket kött och flyger så mycket flygplan så blir det inte det. Alltså. <laughs> <laughs> ja, är Det väl... bara det som påverkar. Nej men främst av allt. Jag fattar vad du menar. Det är 60 procent. Men jag tycker man kan ha julkänsla fast. Det är inte snö. Mm, nej, verkligen inte. Jag kan ha det. Jag, jag är jag jättebitter det. nu. <laughs> men jag tror, jag fick extra mycket julkänsla när vi fick in våran, alltså... The main tree, alltså vår liksom, grön. Ja, för din julgrön var det fulaste. Ful. Nej, du får, alltså, jag måste bara ta ut Findus för han håller på att riva sönder mina kläder. Den Vänta lite, det. Vänta, Findus! Jag kastar iväg allting bara. Fast denna gången var det inte mitt internet, det var ditt internet. Det var inte mitt internet. Jo, det var det. Det funkar exceptionellt bra. Ja, mitt funkar alltid exceptionellt bra. Vad så var det? Vadå, vad menar du? Det har det. Det jag fått nu, jo. aha just det. det är nytt. Mm, jag har fått nytt bredband i en vecka nu. Mm. Som funkar asbra. Ja, men det är ju gött. Ja. Mm. Det är asnice. Mm. Okej, men så back to Christmas, because I'm in the spirit. Okej. Okay. Jag har det så ljuvligt i mitt rum nu, och det är så mys. Oj, oj, oj. Mm. Och så ska jag slå in de sista julklapparna sen. Och allt det bara... Och jag har slått in så fina julklappar i år att jag bara... <går> ja men. Ah! Du har faktiskt det. Nej, har du inte sett alla eller? Inte alla. Fast idag slår jag mitt bästa faktiskt. Jag slår ett paket till Olof. Aha. Uh, men jag använde alltså flera bitar och sånt där. Men jag fick ihop det så snyggt. <går> Kul. Ja, yeah. kungligt. Jag har äntligen mm. lärt mig det och det är allt tack vare dig. Vad har jag gjort utan det egentligen? Uh. Du lär mig allting. Du lär mig hur man äh, gör sig stereotypiska selfies och du lär mig hur man <laughs> äh, äh, diskar glas. Oh, you're mig. so cheesy. Jag diskar glas, men det är du faktiskt väldigt dålig på. Ja, det är jag. Förlåt, men du är bra på väldigt mycket faktiskt. Nej. Jo, men du är inte bäst på <laughs> att diska glas. Nej, men jag är bäst på att sova och att spela WoW. Du är bäst på att vara världsspetsboy, kan? MBA, cheesy. Nej, inte så, va? Nej, men jag har. Vet du något som är konstigt? Inte cheesy, men konstigt. Mm -hmm. äh, Facebook. Mm -hmm. För där kan man nu mer ha videoprofilbild. Ja, jag vet, men alltså, jag har verkligen inte sett detta. Alltså, jag har sett folk. Tweeta om det och alltså prata om det men jag, vet, alltså jag har inte sett det. Det kan ju vara för att det är världens gimmick. Eller? Jag, kan inte, alltså jag kan inte, göra det. Kan du inte? Ni? Har du försökt? Nej, jag försökte nu. Oh. Bara för att jag inte har sett någon, liksom, mm. jag har inte sett det och så alltså bara. Hur, va, vad? är det för skit? Men hallå, hur funkar det? Ska det liksom repetera sig hela tiden? Ja, ah, jag funderar på om det är liksom som en GIF eller oh. GIF. Beroende på hur man vill se det. Men det chef. Som... Chef. Ja. Det beror på om det är som en chef. Eller om det är som en film. Ja. Eh, eller jag funderar på, liksom, är det med ljud? Eller är det liksom bara rörelsebilder, typ? Mm, tänk om all... jättemånga kommenterar samma status. Och så har de typ när de sjunger olika låtar. Det kommer ju bli kaos. Det kommer ju bli som när vi hade ensemble oh, i skolan. Åh. Oh. <laughs> Nej, men. Nej, men alltså, jag kan alltså... Trust me, I'm trying right now. Och jag kan inte. Mm, okay. Men skit! Då kan vi droppa det då. Kan du? <laughs> jag vet inte. Nej. Jag vågar inte göra något med min jättesega dator samtidigt. Just det, för att ditt internet saks. Nej, för att mitt CPU saks. För att mitt internet För, för att, att Macbooks dit. inte har ett bra CPU inbyggt. Nej. I alla fall inte de antika vi gör. Du gör, min dator är skitbra. Mm, jag ska inte klaga, min dator är skitbra. På Facebook. Ja, <laughs> Ja. Mm. Och så vill vi bara säga som säger att vi kommer inte att ladda upp på Soundcloud efter annat. Nej. Kuss, det är min. Ja, de suger verkligen. Mm. För det säger att man kan bara ha en viss mängd uppe. Mm. Och de tycker att vi har för mycket material uppe. Ja, om man bara du. Ja. Så. Eh, vi får försöka göra någon annanstans, typ iTunes eller något. Mm, det tycker jag verkligen. Mm. -hmm. Det kan bli bättre, tror jag. Mm. mm. Okej. Okay. Mm. Det här är en eh, julpodd. Så jag tänker ta övertaget nu. Just nu. <laughs> Bra. Vi ska göra Christmas tag-frågor. Ska vi? Aha. Okay. så snabbt som möjligt. Ja, uh, uh, okej. Okay. Först först måste jag svara min mamma. Hon ringer mig i telefonen. Säg att det är jätteolägligt. Mm, inte enskilda. Hej mamma. Ja. Hej. Hej. Hej. Hej. Det här med tofu. Ja, hittar du det inte? Det, det är inte frys, Nej. Nej, då är jag på rätt ställe. Det var ju inte så jättemycket att välja på. Nej. Det är typ två stycken. Det finns något som heter tofufiler och något som är tofublock. Ja. Block. Block. Eh. Block ska det vara. Ja. Mm. Block ska det vara. Ja. Ja. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, ändå så. Ja, ja. duktigt mamma. Ja, mm. okay. Hej då. <laughs> Tofuurvalet i denna kommunen är ett skämt dessutom. <laughs> Okej. Okay. Yeah. Nu kör vi de här frågorna så snabbt som möjligt. Okej. Okay. Det är typ två val på alla, tror jag. Nu börjar jag till lite taggad mm -hmm. Okej, okay. pepparkakor eller lussebullar? Pepparkakor. Lussebullar. Mm. Skumtomtar eller knäck? Knäck. Knäck! Ischoklad eller marsipan? Fan, okay. ah, ischoklad. Jag gillar inte något av det, men om jag måste äta något så är det ischoklad, men det är inte gott. Ja, ah, det är lite goda i alla fall, men jag vet inte vad det är. Ischoklad? Ja. Ah. Det är äckligt. Ja, <laughs> ah, okej, okay. men uh, ischoklad mm. då? Okej, okay. Paradis eller Alladin? Alltså de här Alla Alladin? Jag skulle nog säga paradis för att eh, jag tror att det är ljusare choklad. <laughs> Aha. Jag kan ha fel men jag har bara får det med. Ja. Glögg eller julmust? Julmust. Julmust. för real though. Ja. Julmust är livet tror jag. Ja men glögg är också livet. Nej jag gillar inte glögg. Jag bjöd upp en hel glöggflaska innan. Jo. <laughs> Japp. Yep. eller senap? Usch. Senap. Jag hatar båda. Jag tycker verkligen... Usch! Senap. Nej, jag vill inte ha något där, Bara äcklig. Senap men, är lite äckligare. Men du måste välja en. Då, då väljer jag äpplemos för ah. att senap är äckligare. Okay. Inte för att äpplemos är godare. Att senap är jag, jag ska äta en flaska senap imorgon och rapa i ditt ansikte. Eww! Får du inte. Okej. Okay. Ge eller få? Alltså presenter. Eh, få. Jag tycker det är bäst att slå in. <laughs> <laughs> Ja, grymt. Mm. <laughs> det kan jobba som det. Ja. Mm. Uh. Nej, nej, men motivationen till varför jag gillar att få. Mm. För jag har aldrig pengar till att ge bra presenter. Ja, men uh, man, liksom, man behöver inte ha pengar för att ge något. Man mm. kan göra någonting. Fast jag så. har en riktigt bra till dig dock. Har du? Ja. Uh. Jag har också en skitbra till dig. Vad bra. Mm. Uh. tror jag. Uh. Plastgran eller äkta? Uh, inget av det. Uh. Okej, okay, plastgran. Vad? Ja. Äkta. Men det det bara ju med vatten och grejer och. Men det luktar ju skitgott. Dessutom beror det är beror på vad man har för gran. Alla vi har haft de senaste åren så har vi haft så här eller vad det heter De har inte bara ja. någonting. Nej, då får jag få en sån då. Och sätta in i min etta. Ja. Ja. Man kan hänga från taket när jag sover. Ja. Eh. Kan du komma på något negativt med julen? Nej, gus, oh. nej vi ska inte ha. Nej, den svarar vi inte <laughs> För att det, måste, det ska vara positivt nu. Okej. Okay. Okej, okay, klär du dig fint på julen? du jag går typ i pyjamas. <laughs> mm. ja Jag vet inte, det är olika. Jag kanske så här bara, ja, ah, men... Jag ska väl klä mig lite fint så göra det. Och så, typ så här, går det tre timmar och jag bara... Oh, this is uncomfortable. Och så bara klär på en pyjamas. <laughs> Bäst. Mm. När öppnar du dina julklappar på kvällen... Så fort jag kan. Ja, <laughs> typ. Uh, Okej, okay, vad, är, vad är din favoritjulåt? Uh, White Christmas. Ja, uh, same. Och uh, den här uh, Santa baby A 54 four able to Light blue? Bara för att den är typ jag gillar flowet i den. Aha. ja. Men inte med originalartisten. Nej, det måste vara de här jobbiga Britney Spears och dem. Nej. <laughs> Men, eh, nej, jag ångrar mig. Jag ser en White Christmas. Ja, bra. <laughs> det är min förrigt. Och så är mm. den här. It was Christmas Eve, Ja, eller den här. Har du hört den här? Vänta. Åh, uh, oh, hur går den? Uh, Use, two, front two front, front teeth. teeth, My two front teeth, My two front teeth. <laughs> ah då! Denna han tappar sina two front teeth. <laughs> ja. Kul. Inte så, men... <laughs> Okej, okay, alltså det var typ ingen med frågor, är vi fin tråkig. Aha, okej. Okay. Kan vi inte ställa lite egna då? Ja. Mm. Vad du köpte julklapp till mig? Den ena vet du. För du var med när jag köpte den. Ja, just det. Kommer du ihåg? Ja, nu kommer jag ihåg när mm. du påminner mig. Så jag kan svara på den frågan. Kan du det? Ja. Okay. Jag har köpt en gryta till dig. <laughs> ja, Grim. Vad har du köpt till mig? Uh, jag har köpt... Jag vill inte en... att du ska säga. Jag har köpt en bas. Nej, det har du inte. Hur vet du det? Nu vet du inte, inte om det är sant eller inte. Men för att jag för jo, du e har sett storleken på dina paket. Ja men det kanske är ett presentkort hos en basaffär eh, Ja men då, jag vill inte ha någon bas Nej, okej okay. Sorry i så fall <laughs> Too bad Ja eller hur Jag har en Ja, men du det är ingen bra. femsträngad Jo, nej vad skulle jag vilja ha Det måste man ju ha som basist du påstår, att, du påstår att du gillar så här boomiga ljud Men du har inte ens en femsträngad men hallå, det betyder inte att det, är det betyder att det är lågt. Ja, lågt equals boomigt. No. <laughs> He's so weird though. No. Yes. I speak tror truth only. Nej. Okej, okay. okay, ställ några frågor då. Ska jag göra det? Mm. -hmm. mm Okej. Okay. Mm. Mm. Kan vi inte ge ett bovkonto till min lilla syster i juklapp? Tycker du det? Ja. Jag tycker också det. Ja. Vad kör vi på det. Ja. Vill du ha rekryta Friend på då? Ja. Det är helt relevant i podden i och för sig. Okej. Din tur. Jag ställa en fråga. Ja. Två nu. Jag ska jag ställa två frågor? Mm, för Jag sa två. Mm -hmm. mm. Okej. Okay. Ehm. Um... Föredrar du... Okej, okay, det här, den här diskussionen hade vi igår. Om vi klärde med en gran. Mm. Hade du hellre velat ha en färgglad gran? Eller en gran med typ silver och rött? Mm. Eller alltså typ... Tänk typ alltså att blått är med i den färgglada. Silver och rött. Säg. Mm. Det jag ville bara fråga det är för att min pappa bara Vi måste ha blått i granen Nå. Jag bara vi har inte haft det flera år men okay. Blått passar väl No offense till nu Men blått passar väl inte in någonstans när I julen Nej jag tycker inte det heller Men vi hade den när jag var liten I'm still small <laughs> En till fråga Okej okay. mm. Är du excited Över mitt julgodis jag har gjort Ja det är jag faktiskt You should be because yes. it's the best. Om du, om du inte har några likdelare eller i. Nej, it's vegan. Ja, ah, Bro. bro. <laughs> och ni pinsam kommer du ihåg när jag alltså constantly sa bro i ettan. Ja. Jo bro. Mm. Alltså kan ni förstå att jag gick oavbrutet och sa jo bro. Det var seriöst <laughs> ni sa det. Det var det bästa. Pinsam! Det var ju bättre än mig. Jag drog ju bara en massa barn i referenser. Och... Ja, det är sant. Men alltså, jag gick och sa... På morgonen när jag kom till skolan mm. sa jag, yo bro istället för att säga hej. Ja. That awkward though. Och jag köpte en playbook. Ja! Jag tänkte Det skrattade. Ja! Åh, oh, vet du vem jag tänker på? Vadå? Hittar hon Janice? Ja. Oh. Eller ska jag inte ta honom? Hello Chandler Bing! <laughs> <laughs> ja, just det så! <laughs> jag vet inte, tips om. Ja, kul. Oh my god! Kul. Oh. Cool. Nej! <laughs> det låter lite som en häst. Ja, men verkligen. Åh, mm. oh, jag vill. Oh, på tal om jul, alltså jag vill bara se det här. Säg det. Det här, alltså, det här gjorde mig så glad. Idag när vi var på Villis. Så var det en tomte. Alltså en som hade klätt ut tomte. Det var det bästa. Som gick omkring och delade ut pepparkakor i affären. Och tipsade utanför och sånt. Alltså jag tror att det var typ... Eller alltså det var ju någon som jobbade där. Så gjorde det. Så himla trevligt. Verkligen. Mm. Men vi kanske borde börja avsluta nu. Ja. ja. Men jag tänker eftersom... Det, this is a special... Uh, avsnitt. <laughs> uh. Så att det, det fick bli lite längre idag. Uh. Jag vill göra en Youtube-grej. När vi avslutar. Mm -hmm. Så här. Uh, what do you think about Christmas? Let us know below. Comment, like and subscribe. Thanks for watching. I'll see you next time. ah uh, fast thanks for listening. So, okay Thanks for listening. See you next time. Mm. Mm. Och sen nästa podd. Ja, vi Bli... får se när den kommer. Ja, och vart den kommer. Vi måste lista ut hur det där funkar först. Nej, men vi får låta avsluta då. Ja. Hoppas ni får en skittrevlig jul och Felis Navidad. Uh... Så hoppas jag att ja alla är inte excited för jul för att vissa har det sugiga ju Jul jul times. Ja. Nu jag, jag prata om men, jul behöver inte vara så himla viktigt. Alltså, alltså eller jag menar, jag tänker typ sådana som alltid får fira jul. Alltså, själva typ för att föräldrarna jobbar och... Eller så alltså när, alltså när det är bara surt. för jul, för kids och sånt. Mm. Fattar du? Jag kan tänka mig att fira jul med alla er som firar jul ensamma i min lägenhet när då eller fyra jul, jul på ett dåligt sätt då vill jag bara säga hänger inte upp på julen för julen är inte så viktig. Nej. Det är bara en religiös högtid som kapitalismen har fört vidare. Ja, uh, i princip. Ja. Och kapitalet gillar vi väl inte heller. Gör vi det? Definera uh, definiera gilla. Nej, jag ska. <laughs> Nej, vi ska inte gå in på politiska åsikter här. Nej, det gör vi inte. Nej, nu ska vi säga öken. Det gör vi. Och jag tänker önska er alla en god jul. Även om ni inte kanske firar jul. Då kan jag önska er en trevlig vecka. Eller midsommar, bara för att vara lite i tid. Ja, fast jag tror inte det är någon som firar midsommar. Nej, midsommar. men snart. Ja, du menar så. Mm. Ja. Mm. ja. Jag vill bara säga Feliz Navidad. Mm. Vilket betyder god jul, va? Good night. Uh, Feliz Navidad. Ja, uh, jag tror det. Japp. Mm. Okay. Yep. mm. God jul och hej då. God jul! All hej, Linny. Linny sa right? Okej. Okay. Nej, no mm. panties och väl right? Nej. No. Eller vad man säger så här... We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. To all my good night. No, I think I said it. It's the same. Okay. But mm? it's good. Yeah. No? Yep, I'm always right. Oh, no, no, no,